megrendezett Budapest Pride-on. Ugye hallhatták már a teljes, a régebbi nevét ennek a fesztiválnak, de most már így ismerjük, mint Budapest Pride. És én azon gondolkodtam, hogy szerintem abban, hogy, hogy ez a fesztivál, ahogy mondani szokták, pubertáskorba lépett, biztos, hogy nagy szerepe van azoknak az önkénteseknek, akik így vagy úgy segítettek. Például most is ez a spot, amit láthattak, ezt teljesen önkéntesen készítették néhányan, nyilván hozzáértők, ahogy ezt lehetett látni, és ezt a spotot a magyar televízió is vetíteni fogja. De azon kívül, szerintem, hogy a kreativitással vagy a saját kezünk munkájával lehet segíteni, lehet máshogy is. Mert például vannak olyan művészek, vagy Hát mondjuk úgy, hogy híresnek nevezett emberek, akiket elég sokan ismerünk, akik a nevüket adják, a hitelüket adják valamihez. És azt gondolom, hogy fontos ezt is elmondani, fontos, hogy, hogy ők, nekik is tulajdonképpen megköszönjük azt, amit tesznek, mert hogy vannak jó néhányan, akik támogatják a Szivárvány Misszió Alapítvány iratkozatát, ami ugye azt jelenti, hogy ezzel a támogatásukkal, az aláírásukkal kiállnak az emberi jogok mellett, és természetesen kiállnak mindenkinek a jogai mellett, akik leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transznepák, és ők fontosnak tartják ezt. Most felolvasok egy névsort. esetleg egy tapssal lehet őket jutalmazni még akkor is, ha nem látom őket most itt, de lehet, hogy itt vannak. Spiccer Gyöngyi Soma, Bárdos Deák Ágnes, Bíró Krisztina, Kőszeg Ferenc, Bár Zsófia, Gordon Agáta, Ámos Róbert, Hajós András, Spartinagy Lajos, ők tehát a névsort. Azért akartam meg egy mert a Magyar Helsinki Bizottság is ide tartozik, de hát őt nem nevezhetjük tulajdonnévnek, úgyhogy azért köszönjük a Magyar Helsinki Bizottságnak is. <tos> és vannak országok, akik uh, csatlakoznak és fontosnak tartják ezeket a jogokat. Így például a 13 nagykövetség, akik csatlakoztak ehhez a felhíváshoz, Egyesült Királyság, Ausztrália, Kanada, Cseh Köztársaság, Franciaország, Németország, Hollandia, Norvégia, Szlovénia, Dél-Afrikai Köztársaság, Spanyolország, Svédország, Amerikai Egyesült Államok. Bármelyik sorolhatnám, de most egyelőre ennyi van. És kiemelten szeretnénk megköszönni a jelenlévő Jeffrey D. az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségének ideiglenes ügyvívőinek, hogy itt ma jelen van, beszédet is fog mondani, tehát köszönjük. és tervezte, hogy ide jön, de feltehetőleg a Balatonról visszaérkező áradatban valahol eltűnt Péter van der Blumen, aki a holland királyság nagykövetségének másod titkára, hát ha befut még közben, de ha nem fut be, minden esetre akkor is ő is az ügy mellett áll, ami szerintem nagyon fontos. Na de mi az, amit még nagyon fontos elmondani ilyenkor? Szerintem azt a közhelynek számító szóláncolatot, amit tulajdonképpen azt gondolom, hogy az itt lévők sokszor hallottak, sokszor mondtak már érvként, vagy egyszerűen csak azért, hogy mondják, mert egyébként jó mondani, hogy ezen a fesztiválon mindenkinek a részvételét nagy szeretettel látják, várják a szervezők, ami azt jelenti, hogy ugye ezt mindannyian tudjuk nemre való tekintet nélkül, korra való tekintet nélkül, szexuális ori orientációra való tekintet nélkül, a társadalmi státuszra való tekintet nélkül, és így tovább még sorolhatnám. És nagyon furcsa dolog ez, hogy ugye ezt tulajdonképpen közhelynek tartjuk, ezt a felsorolást, hogy mi mindenre tekintet nélkül próbálunk mi együtt lenni. Miért fontos ezt mégis elmondani? Azt hiszem, hogy nem csak én gondolom, hanem talán együtt mindannyian, de lehet, hogy nem, akkor majd mondják, hogy nem így látják. Azt gondoljuk, hogy most egy olyan világ vesz minket körül, amiben talán fontos ezt hangosan mondani. Tehát csak azért is fontos hangosan mondani, hogy ez legyen a hangosabb, és ne a másik legyen a hangosabb. Úgyhogy ezt azt gondolom, hogy nagyon fontos még sokszor-sokszor elmondani, és hát mint minden közhelynek ennek is nyilván óriási igazság alapja van, úgyhogy ráadásul nem is beszélünk mellé. De persze a közhelyekről nem fogok én itt most egy kis előadást tartani, ennek több oka is van, egyrészt azt gondolom, hogy nem nagyon érdekelni önöket, de ha mégis, van olyan itt a nézőtéren, most még a nézőtéren, aki ehhez sokkal jobban ért, és azt gondolom, hogy órákat tudna a közhely és a magyar nyelv viszonyáról beszélni, de most nem erről fog beszélni, hanem megnyitja a fesztivált Nádasdi Ádám.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 Otthon minden korszakban csak per ezek beszéltünk az éppen fönnálló hatalomról. Most mégis azt kell mondanom, jól csinálták. A törvényhozás, hogy megalkotta, az alkotmánybíróság, hogy jóval hagyta. Eddig három párról tudok, akik bejegyeztették magukat. Kettőn ott kettő is voltam, teljesen esküvőszerű volt.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 és volna-e szíves tanácsokat adni. Ő úgy meghatódott, hogy meghívta a ceremóniára az összes könyvezet. Többen el is jöttek, és az ajtóból diszkréten figyelték az eseményeket. Mi is tervezzük az élettársammal, hogy bejegyeztetjük magunkat, és ezt ajánlom minden együtt élő párnak. Megható, emberi és szép pillanat. Ausztria egyébként furcsa hely, míg egyfelől a bécsi melegparádén ötvenezren vonulnak föl a városháza és a pártok támogatásával, és az egész város egy nagy karnevállá válik, és bőrnadrágos meleg öregurak urak játszanak, addig a meleg kapcsolat legalizálásáról, ami nálunk már lehetséges, még nem döntöttek. Na ja, mondhatnám cinikusan, ők az idegenforgalomból élnek, tudják mitől vonzó és színes egy város,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 Egy neveg elment egy koncertre a jó barátjával, egy heterósrác. Áldogáltak a söntés mellett, hallgatták a zenét szótlan egyetértésben, mint a nagyon jó barátok szokták. A heterósrác elkezdett szemezni a csapos A lány jött, ment, a szemes sarkából figyelte őket, majd egyszer, amikor a közelükben járt, megkérdezte, Bocs, ti egy meleg pár vagytok? Nem, mondták a fiúk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 Vannak olyanok, akik ezt nem tudják, vagy nem merik vállalni. Még olyan férfi is van, aki roppant akarat erővel esetleg pszichológusi, vagy orvosi segítséggel átnevelteti magát heteroszexuálissá. Nyilván meg lehet tenni méretetlen erőfeszítéssel. De minek? Mi értelme egy a áldozatnak? Mikor ugyanezt az energiát azonos nemű embertársai szeretésére, segítésére, vidítására használhatta volna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 Köszönjük szépen ne áldásdi itt csak azon gondolkodtam, hogy most majd a Magyar Jósnők Szövetsége, biztos valami állásfoglalást eszközni. Na jó, de hát haladjunk tovább. A második szólistánk ma este, akit már be is mutattam önöknek, Jeffrey D. Levine, az Amerikai Egyesült Államok Magyarországi Nagykövetségének ideiglenes ügyvívője, nyilván nem véletlenül van itt, hanem ő is támogató, kérem, hogy fáradjon fel és mondja el a beszédét. It's a real honor for me to be here tonight and to have the opportunity to express our support for Hungary's gay and lesbian community. Megtiszteltetés számomra, hogy ma este itt Önökkel, és kifejezhetem a támogatásomat Magyarország meleg és leszbikus közössége számára. It's also an honor that you selected an American film to be shown this evening. Stonewall was a fictionalized account of the Stonewall riots that gave birth to gay activism in the United States. Mindjárt csak nagy megtiszteltetés az, hogy ma este egy amerikai filmet fogunk bemutatni. Stonewall című filmet. Ez tulajdonképpen egy feldolgozása a Stonewall lázadásnak, amely uh, nyomán megszületett a meleg aktivisták mozgalma az Egyesült Államokban. Talking about Stonewall, President Obama said, well, we have come a long way, we still have a lot of work to do. Amikor a stonewall beszélünk, akkor ezzel kapcsolatban uh, Obama elnök a következőket mondta. Nagyon nagy utat tettünk meg, de még nagyon sok munkánk hátra. At the center of the gay rights issue, Obama said, is about who we are as Americans. It's about whether the United States is going to live up to the founding promise of equality by treating all of its citizens with dignity and respect. Ami pedig a meleg mozgalmakat illeti, illetve a meleg jogokat illeti, Obama következőket mondta. Az egész arról szól rólunk, hogy mi ennek vagyunk mi amerikaiak, hogy kik vagyunk mi amerikaiak, és vajon, hogy az Egyesült Államok, humorodate az alapító a a <coughs> nevezetesen, hogy mindenkit, minden állampolgárt polgárt uh, is e ezen. And obviously many other countries in the world face the same challenge. Istenem nevezetesen nagyon sok más <coughs> ország hasonló problémákat is keríti. I'd also like to use this evening to pay a special tribute to Senator Edward Kennedy, who died last week. Ezt a mai éjszakán mar is felaználni, hogy megemlékezünk Edward Kennedy szenátorról, aki a múltében el. Following his death, the Human Rights Campaign, which is the oldest gay rights organization in the United States, said there was no greater hero for advocates of gay, lesbian, bisexual and transgender equality than Senator Kennedy. A Human Rights Campaign web service that provides support to those who support the senator said that he was a great champion of melegek, a leszbikusok, a bisexuálisok és a, a transz nevek közti egyenlőségnek, mint a néhai Kennedy szenátor. From the early days of the AIDS epidemic to our current struggle for marriage equality, he has been our protector, our leader and our friend. A szenátor barátunk volt, vezetőnk volt, védelmezünk volt a legkorábbi kezdeti időszakoktól, az AIDS megjelenlésétől kezdve, He has been at the core of the unfinished quest for civil rights in the United States. <coughs> Senator Kennedy and your supporters everywhere believe that equal rights means equal rights for everyone. Kennedy szenátor és az önök támogatói uh, mindenütt úgy gondolják, hogy az azonos jogok az azonos jogot jelentenek mindenki számára. That equal opportunity means equal opportunity for everyone. És az azonos lehetőségek pedig ugyancsak azonos lehetőséget nyeltenek mindenki számára. And that equal protection means equal protection for everyone. És az egyenlő védelem ugyancsak mindenki számára egyenlő It was a privilege for the Embassy of the United States to join together with 12 other embassies in Budapest to publish a statement of support for the Budapest Pride Festival. And it's a privilege for me to personally have the opportunity to express that support tonight. És számomra is ez nagy megtiszteltetés, hogy most önök itt személyesen nyúthatom uh, uh, a támogatást. You're not alone in the struggle for equal treatment and respect. Nincsenek egyedül abban a küzdelben, amely az egyenlő tisztelt ér és folyik. Progress is being made every day, and you should all be very proud that your voice is being heard and your efforts are bringing results. Minden nap elérünk eredményeket, és nagyon biztkinek kell önöknek lenni arra, hogy hallatszódjuk a hangjuk, And I wish you the greatest success with the festival, with the parade next Saturday, and with your continuing demand for full civil rights. And thank you again for the invitation. Húha! Kicsit lejjebb viszem. Na, így jó lesz. Most a sok-sok gondolat, meg fontos mondat után egy kicsit szusszadjunk, méghozzá úgy, hogy zenét fogunk hallgatni. Addig szóristákról beszéltem, most nem szólisták jönnek, mert ketten lesznek, de mindegy, szóval zenélni fognak. Méghozzá Orsos Sándor és Podharczki Tamás, akinek baromire remélem, hogy jól mondtam a nevét, mert előtte külön felhívta a figyelmet, szóval Podharczki Tamás már következik. Gyertek, zemélyetek! mielőtt itt zenélgetünk, az egyik nagyon fontos dolog az az, hogy magyarországi autentikus cigány fogunk játszani. Ezen belül is az első dal, amit elő fogunk adni, az egy úgynevezett hallgató lesz, vagy silató, ha tetszik. Ez egy nagyon népszerűbb a cigányoknál, és általában akkor szokták énekelni, illetve játszani, amikor valami nagyon-nagyon mély dolgot szeretnének közölni egymással, vagy megélni együtt. Akkor egy ilyen Azért is gondoltunk arra, hogy legyen egy ilyen szép hallgató, hogy számomra is nagyon fontos és mély dolgot élünk meg most itt. Úgyhogy ezt próbáljuk most egy picit itt veletek együtt. A második dal pedig egy magyarországi tergető lesz, ami szintén egy nagyon népszerű műfaj, mert ugye erre általában nagyon jó kis táncok is vannak. Hát ezt sajnos nem tudjuk bemutatni, de kívánjuk, hogy élvezzétek a két dalt. Nem, <Gülüyor> Mamma, mi gondoldat kinek? Verik, mamma, mi gondoldat kinek? Verik, ay ay ay. in I Oh, oh. Hogy mi lenne, ha megismételnénk, csak előtte kivinnénk a székeket, mert akkor lehetne mozogni egy kicsit. No, hát most a Szivárvány Misszió alapítvány kuratóriumának elnöke következik, Teigler Sándor elmondja a köszöntő szavait. És én viszont elmondom, amíg ő följön a színpadra, hogy még mi várható, mert hogy lesz díjátadás, az hát begyre nyugodtan. Lesz díjátadó, hamarosan a végéhez közeledünk a műsornak, és a végén még lesz egy nagyon szép meglepetés. Eddig gondolkodtam, hogy elmondjam előre, de inkább nem. Nagyon jó meglepetés lesz. Tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Egy évvel ezelőtt hasonlóan a mai naphoz attól volt hangos a sajtó, ami egy évvel ezelőtt történt. Idén sincs sajnos másként, igaz, sok minden változott azóta. Nem olyan régen, Július 1-én, ahogy azt Nádasdjálmán is, is említette, életbe lépett a bejegyzett életási kapcsolatról szóló törvény. Azt gondolhatnánk, hogy óriásit léptünk előre, ami bizonyos mértékben igaz is. Előrelépés történt abban a tekintetben, hogy a leszbikus és melegpárok kapcsolatát az állam immáron elismeri, jogegyenlőség azonban még ezzel a törvényel sem lett teljes, sőt. A törvény például nem rendezte a leszbikus és melegpárok gyermekeinek a jogviszonyát, mivel számos meleg családot taszítottak így a bizonytalanságba. Igen, családot említettem az előbb, mert bármennyire is szeretnénk elvitatni azt a tényt, hogy mitől lesz család a család, ez nem más, mint két ember szeretett közössége. És ezeket a családokat az elmúlt napban, az elmúlt hónapokban számos támadás érte. Volt, aki azt gondolta, hogy egyszerűen betegnek titulál bennünket, voltak, akik arra szövetkeztek, hogy alkotmányos jogaikban korlátoznak bennünket. Mondhatnám azt is, hogy versenyeztek egymással. Ahogy versenyeznek egymással Nyugat-Európában a politikai erők, igaz annak a versenynek egészen más a célja. Tőlünk nyugatabbra, de még az Európai Unióban elfogadhatatlan, ha nem állnak ki egy-egy kisebbség mellett. Függetlenül attól, hogy egy kormánypárt vagy ellenzék, esetleg a nemzet egészét, az egy egységét megtestesítő államfő. Szeretnék egyszer büszke lenni arra, Magyarországon is eljön ez az az idő, amikor a meleg méltóság meneten egymás mellett vonul ellenzéki és kormánypárti politikus, ahogy ezt magam is megtapasztaltam a Bécsi felvonuláson idén nyáron. Most viszont nem vagyok büszke arra, hogy most viszont nem vagyok büszke a hazámra, mert itthon még stigmát jelent kiállni a leszbikusok és melegek jogaiért, az emberi jogokért. Nem vagyok büszke, mert hallgatása válasz, és nem csak akkor, amikor leszbikusokat és melegeket fenyegetnek meg, hanem akkor is, amikor romákat gyilkolnak a szemünk láttára. Nem szabad szó nélkül hagyni, beszélni kell ezekről az esetekről. Beszélni arról, hogy csak közösen, egymás segítve juthatunk előre, így juthat előre az ország is. Nem várhatunk másra, nekünk magunknak kell a sorsunkat a kezünkbe venni, és ez csak úgy működhet, ha megmutatjuk magunkat. Mutassa meg magát mindegyik kisebbség a maga sajátos színűségével. Méltó életet csak úgy élhetünk, ha teszünk is ezért, ahogyan 40 évvel ezelőtt a new-yorki transzvesztiták, leszbikusok és melegek is kijöttek a Stonewall bárból, és kezükbe vették sorsukat. Jöjjünk mi is elő a párok, szaunák világából. Számoljuk fel a titkolózás és a kényszerű hazugságok világát. Mutassuk meg magunkat, mert arra nem várhatunk, hogy a jogegyenlőség egyszer majd magától, és megvalósul, az ülünkbe hull. Ezért arra kérek mindenkit, hogy jöjjön el a 14. Budapest Pride sokszínű programjaira, és hogy legyetek ott mindannyian szeptember 5-én a méltóság meneten. Kívánok mindannyiótoknak békés fesztivált és kellemes szórakozást ebben az elkövetkezendő egy hétben. És akkor most kérem szépen a színpadra Csonka Évát és Szabó Ferencet, ugyanis a fesztivál ide évre évről átadja a Háttértársaság a Melegekért két díjat adát. Az egyik a Háttér kulturális díj, a másik pedig a Háttér Közéleti díj, úgyhogy most ezek átadásra következik. A Háttér közéleti díját 2009-ben dr. Romzaveden Lajos kapja. Dr. dr. Romzoljel Lajos az első Magyarországi melegegyesület elnöke, az első ember, aki ebben az országban nyíltan, melegként a kamerák elé mert állni. 1988-ban, amikor a Homérosz Egyesület megalakult, rajta kívül nem volt senki más, aki arcával és nevével merte volna hitelesíteni a homoszexuálisok színrelépését és önszerveződését. Kiszámíthatatlan volt a következmény. Nem járt előtte még senki ezen az úton, nem lehetett tudni, hogy mik lesznek a válaszlépések, hogyan reagálnak majd a munkájén a kollégák, az utcán az emberek, ha felismerik, és a szomszédok. De valakinek mindig kell vállalnia a kockázatot. Kellenek a hősök. Dr. Romzauré Lajos, de nevezük inkább Romzinak, hogy mindenki barátja hívja, túlzás nélkül a mi hősünk. A melegmozgalom első számú embere, akire joggal lehetünk büszkék. Emlékszik még valaki 1988. május utolsó vasárnapjára? Verőfényes kánikula volt, a Palatínusz lakózójából mentünk egyenesen az eseményre, a Homérosz Homoszexuális Egyesület megalakulására. Mára csak egy mondat maradt meg a fejemben a rövid bevezetőből, senki ne használjon kamerát, tilos fényképezni. Újságíró sajtótájékoztató tévé. Talán ez jelentette a legfogósabb kérdést. Valahogy be kell jelenteni a nyilvánosságnak, hogy megalakultunk. De hogy? De ki? Aztán az elnök, Romza Lajos, az országban elsőként, dacolva minden józan belátással, elvállalta. Habár az alakuláskor lehetünk százon is, a kamerák keresztüzébe ő egyedül merészkedett. Aztán másnap be a munkahelyére. Hallotta, a nővérkék összesúgnak mögötte, ez az a buzi főorvos. Azzal tartotta magában a lelket, hogy minden csoda csak három napig tart. Ha kicsit tovább is, de átvészelte. Aztán járta az országot. Miskorcon fellépett a Szószóró című torsóban, ült a színpadon a barátjával, és a közönség nézte őket, mint a hurszli a szakállas asszony. Jöttek az ajánlott levelek a Homérosz Homoszexuális Egyesület részére azokat fel kellett venni a postán. Sorba állni, tűrni a pillantásokat. A postás kisasszony jó hangosan kérdez, odahívja a kolléganőit is. A várakozók nyújtogatják a nyakukat, hogy jobban lássanak, milyen egyesület, homoszexuális, és maga a képviselőjük. Van erről papírja? Az alapszabályban az étszeleni küzdelem kiemelt szerepet kapott. Magyarországon még csak egy-két fertőzött volt, de látni lehetett a jövőt. állomás kellett, anonim. Akkor létesült a Karolina úti szűrűállomás. Ma is működik, ma sincs hasonló hely. És a lokál. Az Egyesület legnagyobb dobása. Állandó iroda, állandó szórakozó hely, igazi melegfészek. Szép volt, népszerű. Aztán valahogy kézen közön az is elkallódott. Akár az egész homérosz. Oda lett a kezeti lelkesedés, Kevesen dolgoztak, sokan fanyalogtak, de akkor már alakultak az új melegszervezetek, biztos akkor is létrejöttek volna, ha nincs homérosz, a nagy előd az első. Biztos akkor is lenne a meleg érdekvédelem, melegfesztivál, jogvédelem, csak egy kicsit másképp. Csak lassabban, később, nehezebben. hogy a szomszédos országok is később ébredtek. Ők kibekkelték a nehéz időszakot, mi már a 80-as évek végén utat törtünk. Ez a mi történelmünk. Köszönjük, Romzi! Romza Vajer Lajos betegsége miatt nem tud jelen lenni, ezért a díjat személyesen fogjuk átadni a háttérképviseletében. Köszönöm szépen! Nekem jutott a megtiszteltetés, hogy átadjam a háttér idei 2009-es kulturális díját a Budapest Leszbikus Filmbizottságnak. Én azt szeretném kérni, hogy akik itt vannak a filmbizottságból, akik is párat láttam, fáradjon fel a színpadra, és egy pár mértető sort szeretnék elmondani a nagy közönségnek. A színészeinket, Lovas nagyon Kis Mártát, és nem, nem látok mindenkit, de szóval, aki, aki benne volt a filmjeinkben, illetve csinálta, az legyen jöjjön ki. ki! Aki nem jött föl, Kocsis Eszter, Katrin Kremler, uh, Horváth Nóra. Kipassz, ha még jönni? Jó, akkor mondom. Akkor egy pár gondolat még a díjátadás előtt. Tehát a Budapest Lesbikus Filmbizottság 2000-ben alakult meg, ekkor készült el az Alkotógárda első filmje, a Mihez kezdjen egy fiatal leszbikus a nagyvárosban című kisfilm. A debutálás óta további amatőr filmesek csatlakoztak a filmbizottsághoz, azon belül kisebb alkotói csoportokat létrehozva. Szabadon, kép szerint lehetett rendezni, operatörködni, vágni, színészkedni és a filmeket angolra fordítani. Az évek során az állandó tag Takács Mária mellett Kocsis Eszter, Katrin Krömmler, Tímár Magdi, Horváth Noár, Dudás Torottya, Csillag Bea, Reis Éva tették hozzá a magukért a bizottság munkájához, és itt nem soroltam fel minden nevet. A filmbizottság alakulásától kezdve együttműködik a Lobdisz Leszbikus Egyesülettel, gazdagítva a Lobdisz arhívumát. Céljük az egyesület programjainak dokumentálása, másrészt tágabb, meleg és leszbikus vonatkozású események megörökítése, illetve leszbikus témájuk, kis és nagyobb játékfilmek, dokumentumfilmek létrehozása. Filmeik évről évre ott vannak a hazai LMBT fesztivál filmes de európai és amerikai leszbikus filmfesztiválokon is, Prágától csüriken át San Franciscoig. 9 év alatt 11 leszbikus témájú film készült, én most csak ezt felsorolom. Mihez kezdjön egy fiatal leszbikus a nagyvárosban? Rózsaszínvadászgörény, Merlin, Farsang, a tánciskola, a nem szabad, kegyetlen nő harci kutyával, a Kecskerús földjére, első vállozók, a fásli, az zokni és a szőr. A filmbizottság ezen kívül télereket, kampányfilmeket segíti az LMBT fesztivál és a Lift fesztivál népszerűsítését. Az alkotók filméikkel színesítik és erősítik a ma Magyarországon élő leszbikusok identitását, és hozzájárulnak a folyamatosan alakuló meleg és leszbikus mozgalom és közösség eseményének megörökítéséhez. További jó munkát és sok jó filmet kívánunk, és nagyon-nagyon köszönjük! mindenki nevében, és uh, szeretettel még hívlak titeket a következő dokumentumfilmünkre, ami azt mutatja be, hogy hogyan éltek a leszbikusok itt a rendszerváltás előtt, illetve közvetlen utána. És a, ezt nem tudtam, de egyébként, tehát mivel ez egy dokumentum, egy csomó archív anyagot szerzünk be, és ebben látható lesz Ronzauer, Alajos, és amint bejelenti, hogy megalakul a Homérosz. Úgyhogy gyertek el ide október 9-én. Az összeg van hazeglenni a prajétnek, hogy egyszer úgy gondoltásunk felelés, mint köntve a németek. Ú, nekem a rendszerváltás egyetlen pozitív hozadép válszövehetőség. Meg szeretnék a tia és a barátaim mellett kiállni, és imádnunk fel vonulni, ilyenkor többségben eredetek tényleg. Azért vonunk fel, hogy láthatóak legyünk, mi melegek. Azért eladhatjuk 2009, porque a hogy megmutassam, hogy nem félek. és aki nem lesz ott, mert én vagyunk, és hogy itt на кей парада в будапешта защото будапешта е един нов красив град където хората трябва да изразяват истинската си същност и да са такива каквито са без да се страхуват поне всъщност it's so comforting and important to feel and see that you're a part of a larger gay and queer community and to chase pretty women de országon szeretnék vele ként élni, mert jogunk van hozzá. különcsi arra, hogy ezen a fesztiválon milyen háttérbeszélgetések, meg filmbetítések, meg egyáltalán milyen rendezvények lesznek még. Hát van egy hónap ahol Jól megtudhatja, megtudhatja ezeket. Ez a www.melegfestival.hu. És most kezdetét veszi majd a filmvetítés. Ugye erről már hallottunk ma a Stonewall című film. De nagyon kegyetlenek a szervezők, mert azt kell majd csinálnunk, hogy együtt ki kell mennünk, és akinek van jegye, és csak és kizárólag az, akinek van jegye, az visszajöhet. Akinek nincs jegye, az kimarad, és folytatja a burit a kapukon kívül. Szóval kezdetét veszi mindjárt a Stonewall című filmvetítése. És hát, amit itt is hallottunk, azt azért nyomatékosítsuk így a végén, hogy szerintem szombaton úgyis találkozunk. Részleteket ugyanezen a honlapon, tehát a www.melegfestival.hu-n lehet olvasni a szombati felvonulásról is, és akkor ott szerintem úgyis együtt leszünk megint. És akkor most így a végén, és most tényleg a vége lesz, még a meglepetés előtt, amit mondtam, ha már kisebbségekről beszélünk, meg elnyomásról, akkor tegyük meg azt, hogy mindannyian felállunk, csak fél percre, hogy fejet hajtsunk a romanyi áldozatai előtt. Okay. Köszönöm szépen. És akkor a megmitó záróakordjaként most hallgassanak még egy áldást. Geokozmosz, aki civil kántor a rabbi képzőből, áldását kéri erre a közösségre. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. És akkor őt meghallgatjuk, utána végeztünk, és szómaton folytatjuk. Viszlát, sziasztok! <tos> <tos> ahhoz, hogy egy áldás az működjön, ahhoz tudnunk kell, hogy ez micsoda, az az ugye azt mondják, hogy Istentől jön, de azt tudnunk kell, hogy az micsoda, kicsoda. Azt szokták mondani, hogy Isten azonos az önzetlen szeretettel. És ugye héberül, jö, ö, vö, ö. Ez a jövő. Mindig a jövő az, aki szól hozzánk. De csak akkor, hogyha ezt a fajta kicsit hát, nehéz és ismeretlen szeretetet, amit Dávid érzett Jonatán, Isten ajándéka iránt, mikor azt mondta, hogy a te szereteted fontosabb nekem, mint az asszonyok szerelme. Ő mit mondana ma? Ezt kell a kérdést mindig fölteni. Mit mondana Dávid? Mit mondana Dávid fia, hogyha ma itt volna? Erről szól ez az áldás. Um. come on.